Noen som har levt på denne planeten har satt så kraftige spor etter seg, at om tusen år er det ingen som kommer til å tro at ett sånt menneske kan ha eksistert. Bønder, fiskere og alle andre med forsterkede sjelsevner, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Nelson Mandela, for mange også Madiba, må være ett av verdenshistorien mest komplekse mennesker. Fra å være grilljer leder til forsonende statsmannen. Det er vittne om en mann som gjennom sin utvikling tar evolusjonære steg i kraft av å være menneske. Og det her tror jeg de fleste har noe å lære av, så det här må vi forstå. Og jeg fått besök i studio av Tom Kristiansen. Velkommen til Radonoma. Ja, tusen takk. Jeg har jo sett Mandela i Tromsø, som er et av mine aller største øyeblikk i livet. Jeg sier kanskje mer om Mandela enn det sier om meg. Men du har møtt han opp til flere ganger. Hvordan vil du karakterisera. han? Jeg var korrespondent i Afrika på det tidspunktet hvor han ble løslatt, og hvor han gikk fritt rundt omkring og var tilgjengelig. Det var han ikke da han ble president lenger. Men vi journalister, vi gikk jo på pressekonferanse med Mandela, vi møtte han før og på Du kunne lett for et intervju med han, og jeg traff han rett som det var. Det som var så bemerkelsesverdig, det var at uh, i motsetning til andre folk i en politisk situation. så ger det ett statement og sier det det ska skal, og så er de ferdig med det. Men Nelson Mandela, det var akkurat som han interesserte sig for mig. Han hørte på spørsmålene, og når han svarte var det akkurat som, han snakket ikke til mikrofonen, men han snakket til meg. Han uh, skulle liksom forklare disse tingene for mig. Og det var også slik at eh, det var akkurat som rommet ble fylt av han, og at han på en måte bare så mig og var interessert i mig som menneske. Derfor var jeg kjempeforbauset neste gang vi møttes, og hvor han husket var jeg hit. Eh, han hadde vel truffet til et par tusen mennesker i mellomtiden, og husket og visste hvor jeg eh, jobbet. Og han visste at jeg på den tiden bodde i Harare i Zimbabwe, for slike ting spurte han mig om. Det trengte han jo ikke å interessere sig for. Men han husket hvem han snakket med, og han, øh, han var en sånn gentleman på det viset. Og uttalsene hans... De, altså i dag tänker vi jo på Nelson Mandela som et, et bibelvers omdrent, mm. men altså det, det var realpolitik, det var ikke noe sånn myk i kanten eller no, noen sånne ting, det var han kunne være meget mot sine politiske motstandere. Men tror du han var bevisst på att han på en måte så hele dag? Tror du han var, var, var liksom... At han måtte ta sig sammen for nei, å Nej det? Nei, jeg tenker på at han på en måte var bevisst på at når jeg møter deg, så skal jeg ta inn hele det, jeg skal bry meg om det, jeg skal liksom være interessert i deg som menneske person. person. Altså, det... du, du, du følte deg litt spesielt behandlet, ikke sant? Tror, det... han, tror han var klar over at han var sånn, eller var det liksom bare nei, helt naturlig? Nei, det Det blir han jo gjort oppmerksom på uh, underveis. Men uh, det Nelson Mandela alltid så var at... Uh... Han var den han var, han uppförde sig som ett vanlig människa og vanlig folkskick ändrade sig inte för det om du får en speciell position. Det var Nelson Mandela sån som han var och han älsket og önsket att vara akkurat en ett vanligt människa sånn som dig och mig. Hur syns skilte han sig ut från andra statsledare som du har mött? Altså, du ser han var väldigt upptatt alltså och inte så upptatt av realpolitik med på något sätt mer sån menneskelig kontakt. Eller ja, det var tilstedeværelsen, tilstedeværelsen. som er altså veldig for, for, forskjellig for... Jeg har jo intervjuet både politikere i flere land og statsoverhoder og, og sånne ting. Veldig ofte får du følelsen av uh, at her er det en... Uh, maskin mm. som er ute og jobber, og som sier det som skal sies, som snakker til uh, mikrofonen, og som uh, hvor jeg blir et mikrofonstativ, uh, og som på en måte ikke byr på sig selv, men Mandela bør alltid på seg selv. Uh, ikke først og fremst i intervjueet uh, i denne samtalen, men allt som var runt måten han så på mig på, måten han uh, opptredde. De fleste kjenner jo til hans lange vei i livet fra å være en leder med kraftige virkemiddelder til det å sette all sin prestisje og kraft til å samle en delt nasjon. Hvilke egenskaper hadde han til å, ja, til å virke med en så enorm spennvidde? Han hadde jo en enorm autoritet. Ja. Uh naturlig autoritet. Altså ikke autoritet fordi han satt 27 Nei, år i fengsel? Nei, ikke fordi han satt 27 år i fengsel, for det gir ingen autoritet. Det kan, det kan gi deg et rykte. Eh, men Nelson Mandela hadde en naturlig autoritet eh, på Robben Island. Eh, han hade det før den tid. Han hadde det allerede som barn. En autoritet eh, i... Jeg har jo truffet eh, gamle damer eh, i East Cape en manåsin som gick på skola sammen med Nelson Mandela. Och de husker ju att uh, han var ingen spökeful alltså han var en uh, allvarlig allvarlig liten tioåring som uh, som uh, visste du liksom uh, sparka till uh, den lilla tavlan hade och skriva på eller böckerna hans så begynte ikke han å slåss, men da liksom han i rettesatte, tiåringen i rettesatte det andre, for sånn gjør man ikke. Altså han er født som gentleman, han er født in i en konge-høvding-familietradisjon, og har hatt det med seg hele tiden. Vi skal komme lite tilbake til hans historie sånn sett. men jeg bare tenker på først, i forhold til det vi allerede har snakket om, hva kan vi lære av han som enkeltmenneske? Altså, hva kan jeg lære av Niels Maudela? Du kan lære å stole på deg selv. Uh, du kan lære at det du tror på, det forfølger du. Det forfølger du. Det du, du gjør det du tror på. Du kan in gå kompromisser og sånne ting, men du har en klar uh, linje. Og så har du, hvis du har det, någon holdninger, og de holdningene skal du respektere. Ikke ta de valgene som er smarte og lättvinte, men gjøre det du mener er rätt. Och da havner du som Mandela oppe i svære, svære problemer og diskusjoner. Ved at du må gå på tvers av tradition? du må gå på tvers av det alle er enige om, du må tenke nytt, og så må du gjennomføre de nye tankene og få andre også til å tro på det. Og hvis du skal ha troverdighet da, ja, så må du vise at du er et troverdig menneske, altså et menneske det er grund til å stole på, som er tro mot sine idealer. Men det er jo ikke alle som, som gidder det da, som på en måte tenker at uh, man, man vil liksom være litt mer i mengden, man har ikke lyst til å skille seg ut, så Ja, det er jo derfor de fleste av oss ikke er noen som handler om. Så det bare lå i hans natur, bare ja. vær sånn. Det, bare sånn det lå i hans natur Og han kunne ikke lage til dette Det var, det, det var personlige egenskaper Som gjorde det Han var ingen helgen på engen måte Det er mye negativt å si om Nelson Mandela som alle andre mennesker Men det var enkelte ting som skar gjennom Til slutt Og som uh, visste hvem man var Og som ble tydlig for oss andre Hvor ble han født? Han ble født i uh, Kunu I uh, i Island Cape, eller Transcai som det heter. Eh, hans far hadde fire koner, eh, og han var sønn førsteføtte av den første kone hans. Høyre hans konen, som uh, hun <laughs> i den lokale eh, språket eh, var. Eh, han var den som skulle arve hegemoni i den familien, som altså dit sånn uh, konge høvding -tradisjon. Som var litt sånn liksom leder i posisjonen, jeg Så han var født in mm. i en posisjon hvor du så på dig selv som en leder. Nå skal vi huske at dette her var på landsbygd da. Eh, Nelson dela var, som alle andre, en jettegutt som løp barbeint over eh, landskapet. En jette sauer, det ble ikke sett på som noe barnearbeid. Men han eh, gick på skole. Skolestua var en eh, stråhytte, en rund stråhytte, den har etterhvert fått uh, den, er, den er ikke tatt noe spesielt vare på jeg har vært der i denne skolestua uh, men jeg har noe bølgeblikk tak etterhvert nå vil det nok bli uh, gjort mer, mer ut det der satt ungene på gulvet Nelson og de andre han heter ikke Nelson den gang han het uh, Roli Slasla så var det og, de, og dette var langt fra, langt fra uh, makten og byen, slik at den undertryckelse i apartheid som andre opplevde i byene, den så han ikke særlig mye til, for det var ikke så veldig mange hvite til å undertrykke svarte akkurat Nei. der han bodde. Men han var ikke, kom ikke fra noen fattige familie? Nei, han kom ikke fra noen fattige familie. Han har uh, opplevd stor enkelhet, men uh, de hade mat. de, ja. de hade mat. Det var noen... Uh, misjonærer i området og misjonærene brittiske misjonærer de så jo alltid at det var noen som var begavet eh, og de så at denne gutten var begavet, mm. så de fikk han inn på en misjonsskola eller en skole som missionen drev, en helt vanlig skole. Eh, og hvor han fikk et som de alltid gjorde og ga ham et britiskt navn og kalte han der for Nelson etter en stor akkurat så er det ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. De så hans lederegenskaper og han var flink på skolen. Og skolegangen betød mye også fordi at de, disse de hadde ikke lagd en sånn vestlig skole i Afrika hvor du skulle lære om alle de brittiske dronninger og Shakespeare og alt mulig. På skolen lærte han veldig mye om sin egen tradisjon, sine egne konger og, og sine egne krigere og, og de traditioner. Og, og den religion, eller den der tro som, som fantes der. Og, og dette, synes misjonærene, var en del av deres kultur. Så de lærte det ved siden av alt det andre, og det er også grund til at Nelson Mandela eh, hele sitt liv eh, kallte seg kristen, men han, eh, han var nå en metodist. Ok. Men etter hvert så da ble han advokat, og det var, kanskje, det var litt med hans bakgrunn som en født i en position så fikk ja. han da vel muligheten til å kanskje ta høyere utdannelse. Ja, det var jo ikke så vanlig for en gutt fra landsbygd. Nei, var, da, ja. Han skulle bo hos en onkel mens han gikk på, på denne skolen. Og denne onkeln og familien ellers hadde jo funnet hvem han skulle gifte sig med. Det var, da var han altså tenering, og det var, var 17 eller noe sånt, det var en jenta han for det første ikke hadde sett. Og som kameratene hans sa, var stygg som juling så sånn att han 17-18 år gammal rymte. Och det var också enkelt för han måste du passera olika eh områder hvor du måste ha pass og du måste ha avgångspapirer. Men han rymte och och betatt, rymta igen och havnade till slut i Johannesburg hvor han da blev hvor han begynte utdanning, brevkurs, gikk litt på universitet der, det var litt sånn rotete. Men han ble nå til slutt advokat med bevilging. Siste delen av utdannelsen tok han vel egentlig på Robben Island. Han ble advokat, og så åpnet han et advokatkontor sammen med kameraten sin, Oliver Tambo, som ble leder for ANC. Jeg har mange ganger tenkt på at uh, det skiltet skulle ha hått å hatt advokatene tambo, uh, tambo og Mandela. Uh, ja. Men de drev uh, et advokatkontor hvor de, uh, hvor, hvor de drev just for svarte. Og da, og, og da veien egentlig gikk ganske sånn uh, naturlig overgang til ANC. Altså, du nevner Tambo var i ANC. Ja. Fordi at, og det, og det er to spor her, det ene er, i byen så han undertrykkelsen, der så han forskjellsbehandlingen, der, han kunne ikke godta at han ikke kunne sitte på vilken som helst buss, han kunne ikke godta at, at det var spesielle toaletter og benker for hvite og for svarte. Han kunne ikke godta all denne små rasismen som ligger i det, og heller ikke at svarte ble stuet sammen i, i bestemte dårlige townships, hvor det ikke var strøm og hvor det ikke var uh, rent vann. Så han reagerte mot dette, og så ble han drevet inn af kameratene. Det, tambo var den ene, Oliver Tambo, den andre var Volta uh, Sesulu, som bodde i like nærheten der han etter hvert havnet. Og de til sammen utgjorde en slags lederskap i ANC, en gammel frigjørelsebevegelse fra begynnelsen av århundre, som hadde vært väldigt passiv, forsiktig, litt sånn elitistisk. Eh, Mandela gikk inn der, også fordi at når han drev som advokat, så så han jo veldig tydelig og veldig nært eh, hvordan saker han tog opp, inte fel simpelthen för det var en lovgivning som sa att att den behandling vite hade utvist mot svarta den var lovlig och är det lov så är det loven som är fel och slik, allt detta här tillryggat Nelson Mandela och gjorde han med att overbevist om att uh, nå måste vi få till nu han satte igång massa massa aktioner ja, för han blev också gerillaleder i ANC ja. Eller, eller det har jeg hoppet veldig langt frem jeg på Jeg hopper ikke så veldig langt Fordi det første Mandela Al altså så po Poenget mitt er jo han har ikke vært Sånn fredselskende som har Nej altså det bibelverset Vi ja. tror Nelson Mandela er Det, det er flere Det er flere ting der Det han så var at Det nytter ikke å drive disse kampanjene Bare for en liten elite Bestående av svarte leger, lærere og prester. Vi må få hele folket med oss. Så han ville ha en folkebevegelse. Og etter hvert som folkebevegelsen vokste, og de gikk til massedemonstrasjoner, så opplevde jo han at selv det presset, heller ikke hjalp overfor regimet. Og da var det han sa til ANC's leder den gang, som var Albert Lutuli, en meget dypt kristen sulehøvding, at vi må ty til våpen, vi blir skutt bakfra, vi blir drept, vi må svare med det eneste, eneste våpenet, det eneste redskapet de forstår seg på, og det er våpen. Drengseløs hvor er grensløst? Grensløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FF 99,3. Hva, hva slags aksjoner stod han bak da? Altså, har han mange drag ja. på samvittigheten, eller? Det, det første Mandela gjorde var å få dannet nasjonens en kontor Sisve, som var en guerillabevegelse innenfor ANC. Og det han ville var og gå til voldelige angrep, men ikke mot personer, heller mot institusjoner. Første de gjorde var å sprenge kraftverk, kraftledninger, gå til angrep på politistasjoner, altså institusjoner for apartheidssystemet, men det er også eksempler på hvor de skulle sprenge en bar hvor masse offiserer pleide å gå, og der var det jo også tre sivile som ble drept, inklusive et lite barn. Og alt dette her har Nelson Mandela i ettertid tatt innover sig. Og da Sannhetskommisjonen ble opprettet i sin tid, så meldte Mandela sig. og sa at jeg har vært militær leder, jeg blod på hendene. Han fikk amnesti, han og de andre var NC-lederne. Men han meldte sig simpelt enn det at som leder for den militære virksomheten i ANC, var han ansvarlig for at vold ble utført. Og han var også, og ble dømt for, eh, han var også en leder som hadde til hensikt å styrte regimet. Og det er klart at det er det, det er det fengselsstraffer i alle land. Men skjedde det da, da må det må kanske skje en forandring når han da har satt, satt 27 år i fengselen i perioden der? forandret det noe i han? Altså han gikk kanskje fra, fra en, og ble litt mer forsjonen eller ha vanforsjonen eller veien og måtte liksom bruke litt forskjellige virkemidler underveis Det var en sint Nelson Mandela som ble satt i fengsel Var det en han glad var, var, Nelson Mandela som kom ut? Øh, øh, eller var en like sint? Ja, nei, han var ikke like sint Hele det oppholdet på Robin Island forandret Nelson Mandela på, på, på vesentlig måte Men vi skal huske vi, for, for detta har vi dokumentation på da Nelson Mandela stod for, for, for retten eh, og ble da dømt til livsvarig fengsel. En dom han mottok med et smil, for han visste at eh, egentlig så burde han jo ha dødsdomt for det han var anklaget for og skyldig i. Eh, i den talen han holdt da, så sa han at jeg har kjempet mot vit dominans jeg har kjempet mot svart dominans dette landet skal ledes av de som bor her, svarte og hvite dette er jeg villig til å dø for og, og sånn. Det var en tale hvor han også sa at ingen kommunist Churchill ble kommunister kommunist med Stalin under 2. verdenskrig akkurat jeg ble heller ikke kommunist av samarbeidet med kommunistpartiet i sør -Afrika. han Uh, han har hele tiden hatt et forsonende trekk ved seg, nemlig at det var ikke en hatets filosofi at nå skal de svarte overta og gjøre som de hvite. Men han mente, og dette var store diskussioner på Robben Island, Nelson Mandela mente att Sør-Afrika skal styre av de som bor der, hvite og svarte, fargede indre sammen. Men, men, men kunde han, når han da kom ut, gått opp på talerstolen og mobiliserte krig? Og ville han ha fått massene med seg på, seg, på på det? Da Nelson Mandela blev løslatt, så var sør på randen av uh, borgerkrig. Det var veldig mye vold. Uh, og den volden var ikke svart mot hvit, men det var svart mot svart. Det var sulur mot korsar, eller rettere sagt inkata folk uh, mot ANC-folk. Altså, den var etnisk, den var politisk, den uh, var i alle henseende livsfarlig. Men uh, Realpolitiker Nelson Mandela så at detta var farlig, og så gikk han in med sine tiltak for å hindre det, og da så han at det var forbrødring som skulle till. Nelson Mandela var aldrig en myk man. Han brukte forsoning som et politisk grep for å få til politiske løsninger, leds en sånn harsh teknik då egentligen. Nej, det var det var en Desmond Tutu som ledde sannhetskommissionen kan du se si, har haft ett religiøst, filosofisk, försonande grepp på, på denne denna processen men för Nelson Mandela var detta realpolitik på måtte måte försonas men over detta hade han jo också en slags Himmel av en filosofi med, som jeg nok tror han hentet mye fra, fra kristendommen, altså fra Jesu idealer om at mennesker skal forsones, og her er ikke Jesus, uh, eller greker, trell eller fri her. Alle er like for Gud. For, I Mandelas språk, alle skal være like for loven, ha samme muligheter i samfunnet. Det som skjedde på Robben Island var at denne diskusjonen førte til, for der satt folk fra alle politiske bevegelser, den førte til at de måtte leve sammen, de måtte ordne ting opp. Der var det han lærte grepene å forsones med folk du stod langt unna. Mandela må jo være mer et eksempel på, på skjel enn gener. Altså jeg tenker på resten av familien kan man vel ikke si har mange av de egenskapene som han Nej <laughs> Nei, altså det, alt dette går ikke over. Det, det, det har vel siste tiden vist at uh, han har vært en leder i en familie hvor døtrene har gått til rettsak mot han selv och att de barnbarn gräver upp eh, lik för att flytte dem till ett annat ställe driver ett ett intriger, pengar och så vidare. Så pengar ödelägger ju alla familjer, mm. eh, kan man se. Si. Men Mandel var ju då inte upptatt av det. Han var han hade liksom, han hade festat blicket på något långt framme och något lite högre. Og, han var liksom større enn sin egen familie på en måte. Ja, han var det, og han var også, også større enn sig selv Nei. i den forstand mm. at han hadde noen idealer som, som på en måte styrte Nelson Mandela. Men er det noen, noen som har klart å, på en måte videreføre det her? Altså, eller er han bare en epoke i hele verdenshistorien og i Sør-Afrikas historie, og så må man liksom, det er ingen som har tatt tråden opp etter han. Jeg tenker i, i Sør-Afrika dag så er det vel kanskje bare det som tutu som lever opp til noen av de holdningene og verdiene han Ja, jeg treffer folk av og til i ANC som vil tilbake til disse tingene. Jeg eh, treffer av og til også andre ledere som eh, vil dette, og som ikke får det til, Uh, en som har gått langt denne veien uh, er presidenten i Rwanda, som har fått til en forsoning som er helt forbildelig, og som i tillegg har klart å skape et land i stor framgang, men som altså uh, feiler når det kommer til de grunnleggende ting som ytringsfrihet og politisk frihet og sånne ting. En annen fredens uh, man med militærstøvler er Salva Kir Uh, en mann som ikke er korrupt en mann som, uh, som ville mye av det samme som Nelson Mandela ja, for han har jo du jobbet for som jeg har jobbat ja. for og som når uh, tingene ikke går havner i ulykkelige situasjoner uh, som man altså ikke klarer å styre. Nelson Mandela sto i akkurat de samme forferdelig vanskelige situasjonene, og det var rätt før valget i sør hvor det var bare så vidt det ble valg, fordi at konfliktene var så voldsomme. Mandela gikk på, på på fjernsynet kvelden før valget og sa «I kveld går dere alle tidlig til sengs og står opp tidlig for dere blir lange køer og ingen skal slåss med noen «Dere skal bare sette et kryss ved bildet av «the handsome man with the grey hair».» For det gjorde folk, og den politiske volden, den la seg den kvelden. Men den autoriteten kjenner jeg ingen andre som har. Nei, for tror du vi noensinne kom til å se noen av det kalibret igjen? Altså, ja. Eller, han, han var vel kanskje på mange måter et offer for sin omstendighet også. Altså, skjeden hans er jo... Han var offer for noen omständigheter? Men det viktigste är att han skapte andra omständigheter alltså han la grundlage för no helt avant en dette, detta och han han han fick det till. Och det ska huska på att ja, han var alene alltså Desmond Tutu, ja. Men var med Kofi Annen, eh Aung San Suu Kyi, også, San Suu Kyi altså ja. det finns Aung San Suu Kyi var ju större oppositions alltså altså, större frigöringsledare än dag är politiker för idag blev hon inhämtad av verkligheten då hon satt i husarrest så var, satt henne nu der som et symbol. Mm. Och Og huska också att Nelson Mandela skapte sin første regering de politiske resultatene hans jeg har jo ikke noe å rope hurra for han deltok jo nesten ikke i politikken han var bare rundt og gjorde symbolting som han visste var viktige de hvite må ikke reise fra Sør-Afrika nå gjelder det å forsones med dem vi ikke liker og ikke bare dem vi syns er ålreite og gir rette eh men resultatet, det politiske resultatet etter Nelson Mandela var slet ikke imponerende og det visste han det visste alle andre. Feil Mandela gjorde var å gå av for tidlig før han hadde etablert et regime av etterfølgere som altså kunne sikre at noen kunne Uh, fylle skoene hans og de som har kommit i stedet, de har jo ikke gjort det, de har jo subet runt. <laughs> og, og det er vel uh, kanskje det Midtøsten i dag trengt det er vel den uh, Mandela look alike ja, det er jo akkurat det som er, uh, er tilfelle, fordi at i dagens Israel og dagens Palestina, så er du nødt til å gå i samtaler med folk du ikke liker som har blod på hendene, som du har mye å gjøre opp med, og som folket hater. Sånn var det i Sør-Afrika. Nelson Mandela, eller det, det hvite regimen, det som var de Klerk, den siste hvite presidenten, hans storhet var at han visste dette, han skjønte dette. Han skjønte, jeg må snakke med Nelson Mandela, som den gang var samfunnsfiende nummer en, og som var forhatt av de hvite, och de vet varför hatar de svarta men man delar bröd genom det, akkurat som Netanyahu må bryter han må snacka med Hamas, han mås snacka med folk som han som är hans fiender. Du kan ikke bara snacka med med liksom duene. du måste snacka med hauker, måste snacka med hauker och sig som dur. Timme vill säga tusentacke för att du kom hit till oss här på Radionova Tom Christiansen. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hvorfor er forsoning så vanskelig? Hvorfor ska det være så vanskelig å tilgi dine fiender? Hva er det jeg har gjort som gjør at du hater meg, og hvorfor hater jeg det? Jeg har ikke svaret. Det har Mandela. Det er gjennom liv og virke at du former deg som menneske. Det er genom sam eksistens med drittsekker og blomsterhoder at du utvikler deg. Tilsammen kan du kanskje bli et helt menneske. Se på Mandela. Jeg for min del jobber med saken. Det gjør Grenseløst også, som er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselost at radinova.no Olav G og Kjersti en takke for oss. Hei og hopp, det finns bare en av oss to. Alena er vi ingenting.